Hoofstuk 65, die vernietiging van die afgodstempel in Ostra Siene, Joosef maan om te gaan slaap, die gebod van die keinkie om te waak vanweer die komst van die storm, Joosefse twyfel en die losbreek van die orkaan, die aankomst van die vluchtende Sirenius met sy gevolg. Die seens van Joosef wou echte nie meer die weg verlaat nie, want die liefde vir hulle godelike klein broerkie het hulle te veel aangegryp. Aangezien het echter al tamelijk laat geword het, het Joosef met sy seens gepraat. Julle het nou voldoende gewys, dat julle die kynkie lief het. Dit is al reeds diep in die nacht en morgen sal julle weer vroeg die dag sien, daarom kan julle dus nou in die naam van die meester gaan rus. Die kynkie slaap al reeds, plaas die wieg virzichtig langs die bed van sy moeder en gaan dan na julle slaapkamer. Joosef het dit nog maar nauweliks gesê of die keinkie maak sy oe oop en sê, Bly jylle vannacht almal hier en hou die slaapkamers vry vir vreemdelinge, wat vandag nog hier hulle toevlug sal neem, want weldra sal een verskrikkelike storm opsteek, soos in hierdie omgeving nog nooit voorgekom het nie, maar niemand van jylle hoef bang te wees nie, want daar sal van niemand een haar van sy hoof gekrom word nie plaas daarom ook geen slot op die dere nie, sodat die vluchtuilinge hulle self in hierdie huis in veiligheid kan red. Joosef het geskrik oor hierdie voorspelling, en daarlik haastig na buite gegaan om te sien waar vandaan die onweer sou kom. Toe hy buite was, sien hy nier in sy wolkie nie, die licht was helder en daar was ook geen sachte wijnkie nie. Een doodse stilte het homself oor die hele omgeving uitgebrei, en van 'n nadere storm was totaal geen sprake nie. Jozef het daarom weldra weer teruggekom, Elohim geloof en gesê, die kind het miskien gedroom, want van 'n storm is nerens sprake nie. Die jimmel is na alle kante helder, en daar is geen sachte wijnkie nie. Waar so 'n storm dan vandaan moes kom? Jozef het die, die woorde nog maar nauweliks uitgespreek, of daar was opeens een knal, soos van duisend onderslaag. Die aarde het so geweldige bewe, dat verskye huise en tempels in die stad in een het. Onmiddellik daarna het so'n heftige orkaan begin woed, dat het die nabijgelees sie meters hoog die stad ingejaag het, en al die mense wat dier die enorme aardskok gewek was, het na nou buiten gehaard loop, die stad uit, na hoerligende plekke toe. Ook Sirenius met Maronius en sy jylle gevolg het weldra in aller die huis van Josef binnige vlugge kom en het om in raas vertel van die huiveringswekkende tonele wat dier die aardbewing en die storm veroorzaak is. Josef het Sirenius echter gerisgestel dier om dadelijk mee te deel wat die kynkie vroeger gesê het. To het Sirenius meer vrylik begin asemal, en kalm geword, en die woede van die storm het om nie meer verskrik nie, want hy het veilig geborge gevoel.